multimodal- Jazmallah worshipbird سلام و ایتورزعو قداس حال کې چې د مور د اسماعیل علیه السلام پيور کول د خپل څچې دا بيبي هاجر پيور کول حتا وځا ان د پیتې د توحتي فوق زمزم په اعلى المسجدي تر دا زمزم فی آلا المسجدی پاوچتربط زمزم تباسه طرفه زمزم فی آلا المسجدی پاوچت زید جمعه فی آلا المسجدی پاوچت زید جمعه یعنی د بیت الله سره نسدی دغه تهونه د لان دی د زمزم تباسه ته جمعه پاوچت ای سکی د پرو ولیسب مکہ تا یو ما اذن احد انو په مکه کې په دا ټیم کې حصہ کسو په خداو ولیسب یا ما ان او نو په دا غزي کې او بو او زاحم غناکا لپرې خودل دې دالو لرا خزي او قلزي اونا کا په ځکه مقام کې دوړه پرې خودل ووزع عنده ما جراپن ای پرخو دته د دوالو سراب یو تیلې چرابن یو ګډه فېچ پای کې تمرون لګوندې که جوړوي وسقا ایو مشک فېچ پای کې ماون غوړې یو یو ورونو کې تلې پرخو د چپای کې لګوندې سو که جوړوي ایو ګډه ورونو کې چپائی کې لګوندې په یو د پرخو دی ثُمَّ قَضَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنطَلِقًا يَا وَرَبِّ شَيْخُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَدَوَانُ فَطَبِعْتَهُ فَطَبِعْتَهُ فَطَبِعْتَهُ ثُمَّ بیاور پسیش و ابراہیم علیہ صلات و سلام انتلقاً چوار روانو فتبعتو ام اسماعیل نور پسیش ابراہیم علیہ الصلات و سلام پسی اسماعیل علیہ السلام نوانا شوا رائیم علیہ السلام نوانا مور پسی روانا شوا, روان شوا بہاجر فقالت نوی دی مور دی سمایل علیہ السلام یعنی حاجر وی یا ایبراهیمو ایبراهیم علیہ السلام حاجر روان شو گنات بیبری خودو نسو سامانو او بوی سو کچولیوی دا ساسو خوراکا شوا او دی جاکی بطا سوی دی روان شو روان شو نو دا موری یعنی خزیمون پسی روان شو سزی پورې ارتوی این تا زہبو تا چر و تطرکانہ بہا زل وادی اپنے خود تا منضلہ پدے میدان کی دم دل قیمتی رہی و تطرکانہ بہا زل وادی اپنے خود تا منضلہ پدے اپنے دمینلڑا پدے الا تھو پدے میدان کی چرتا دے تَجَ. امن پدے میدان پر خودو الذي لسفيان سن تاسزې چنيشې پدې کې اني سن جه سوک انسان ولا شي او نصب بل یو شي فقالت ذو ذلك مرار نو وی لهو دتا اثر کتا مرار بیا بیا بیاجرو دتا شپ بیا بیا وی بی بی وجعلوا صور فلا يلتفتوا اليها اشوروش شو ابراهيم عليه السلام چ توجه وقالت نوی دی حاجر لہو ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آلہو امرک بہازا آیا اللہ حکم کرے تا تا پہ دے باندی تا تا اللہ حکم کرے چپ دے خوش بیا باند کدا بی بی او بچے پرے را قارن و آو. قالت نوی بی بی, بی حاجر ازلی زیع من باندې زای کوي چرې من باندې زای کوي او چاله ویل نو د به بیا بی چې زره خپ مطمئن شو رضا من بشر يلله نه خرابې ز من تنتزا په زمن غربل عزت کوي سوم راځه راوا پښوا راوا دښوا دداغو فنت د قودار ابراهيم پر له سلام الله سجه په صلاحانا واه چتایو تی اوه واپس بیا خپل بچی خو اتادانه او ابراهيم عليه السلام ته وصفات حتا تر دې ځا کان هند تر دې کده چو کله چار اور سید یوی اونډه سلام داس دې الله يرونو جنن لذای اغلرادو استقبال به وجه الح بیت نو محوانا ا ته طرف بیت الله خپل طرف تواړه یعنی اغه زکه مخه ګرځو کمزې کې چې ته بیت الله ا په دنیا د ناغي خودی او سمدا به او دای داوات ا به دعا او طرف د کلمات او د دعا سره طرف عیته او پورته نو د الله رسول احنتا بیت کت محرم حتا بلغا تردی تورسی ای زمار با منپر خودخ پا نولار پیودا سیا لاتا چاگن دا خاون د فصل تردی چاگن دا دیو یشکروون دا آیات زیفورے و جعالت ام اسماعید ترجو اسماعید او شورو شورمورد اسماعید علیہ السلام چپای اور کون خب والبچی اسماعید علیہ السلام تا و تا شرب من زالکد ما اتلاد دوایو وخته ابیت الله کی چا پنا دعا و وخته حضرت ابراهیم علی السلام ربانا انی اسکن ذن ذریتی بوا دین غیر زی زرن ان د بیتک المحرم و راح اسماعیل علی السلام مورط بچیلا پي او دغه مشکی زېدا چپکیو په راتهې پرخیو دارین حتا ترتی زان نفد معاف استغفر چې دا چې خط شو یو وو چې په هغه مشکیزه نو دا چې شو بيبي هاجر وات شا ابن نوہ او تا کې شو زید هاجر بيبي اسماعيل عليه السلام وجعلت تنظر الي اشور شو دا بيبي هاجر چې کتلې الیه دي قلب چتا او قالا یا رعی وی دییم یا تلبطو وی جناب علیہ السلام حدث وی جان تن زول یتلو او قال یتلبطو یتلو ین دتن دنه لته دا سو خور له لته ټکو له اما یا تکی جنو ساکای لته تکای تاسو وی کړ لته تقول د تندین وجرات او قال یا رعل جنبل اسلام یا لفظ وی له الفاظ جزاری د دوه معنی یو د تقول فن تلا تت کرایت دواجه د پت ګڼل د قتلونو الهي عادت خفو چې بنښت او په ختمې شوی بچي مې تند یغستې ده اړ حالته خنا ګانا د خبګات وجنا د خپل بچي نه لغوند مخ کې لاړ ځکه چې او بچبان سخت یو سکول نشي نو سره خپه چې زه دغه ته یا وې بچه بچي زمانه واده صفا ذاتي صفا اتر بجبالین بل ارضی یلیه اوننده بیبی حاضر صفا دے ری نزدې غرم بسمکه کی چن نزدې دیتا تاسې دا او دغه په طلب کی یو غاده خوانځه کله یو خوا مندوی کله بل خوا مندوی نو دې سره خوا کې یو ډېرې و د صفا اوچته هغه ته منډک نه هو ده چاپی ده او قتل کو سوق سړې یا سګو چا سړې او په نظر راشي سمې لا فقامت عليه ام د پاډې ری باندې ثم استقبلت الواديه بیا د خان څخه دا د علاقې اوی بیابان کې او وادي دا او میدان والی دا حسن مستق بلد الوازی بیاداشار رام خاموش و آب یابان ده قتل تنظر قتل چه حل تراحة چه اوینی آیا اوینی دا یو کسرا چه سوکوینی چه غارم کسوکیر ڈیر رئی دا باسوود رئی دا او چاپیر ایغ بیابان تا کتلا لاکی دا کداس سوک مخیل رائش اوزی امون دیکی اوپر دید اوپر دید اوپر پچی دا پا رو آرم فلم تر احدا اونجی دید بھی بھی حاجر اچھا لرا پریشان شو اپدا آوا که فحبتت فحبتت من الصفا حتی ازا بلغت الوادیا نو دا اکودا شو آت صفا د پوزش وا د صفه نتردي چې هغونو سيدا اغه منځ وا دایتا دا زنه د پوزش وا طرفا دغهیا په ټیکو اغه طرف ته په لونې خپل په لونې تلووس کې د صادق اغه په سرښت له جوړه زره اگه زان بسیو چگلو سن مساعد سای الانسان المجهود بیع مندک لا پشان تد مند و هلو ده انسان چغلی کشش من باغ مندک حتا تردی جاوزت الوادی چه دارتیر شو دارت کندیره صفا مروع منسکی با الگانی وکان دوا داغینا محکی لارا نو چی داغینا محکی لارا نو سکمان دی رئی راتلا مروع سم اتت المروع بیاران دا مروع دی ری تاور سیدا تاغا کند کی من دوانا صاد وانا وانا واغا شو خلک پا سلاح کلیش خرق خونو خبیان دو پردی انتزام آئی کاو نو آغا در دیر حیبت نا زه را خپل شهدا سره داړو چټ کزان پسې چې ثلاث لا په تیږي سره نو مردات اورسيده قروانه کوي او قال تا غوچت غره نو قدرت لا پای باندې فنا زارت حل تر حدا متتن دې چې ايات دا اومنیو کس لره چې سګومین دو بو والا او بو د عالم د خپل بچی اسماعیل دپاره عليه السلام بلن تر احد خودی شکو ولیدم تفعلت ذلک سبا لقکم بیاجد دا کار وزل صفا نه باغ کند کی راضی من دی ووی ووی ووی مروات اخیری چابه وګوري مروانا راضی طاکنده کیو او بیا مرواتا سوچه کړی والی مو په زار چرته او په زار ته سمې ده بچی باندې سخته و دا تندیا غستې و او بچی تندیا غستې خپل ځاله کانو د بچی پتن او ا په دې کې هغه پوه موچو او په نوې نو په خدا او په نوې پیدا کې موچو په دې کې موچو تندیا غستو نو پوه موچو قال الله عز وجل تعالى نماي قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ساج الناس بينه هنا لو دا سائد خلق الله په میندې د دوالو کې په بياني اسلام چې دا واقعیا بیانونه چته دې ته د دوالو ډیرو قومات چې خلق منډوي او ساي د صفه مروه نو دا د دا دا دا نو دا دا عربی بي حاضر هغه څاغه بد صفانا طاقتندک منډوالا پروا ته بد صدا د پروانه مو منډه راته صفاته بدلا بیا د صفانا مروا بیا د مروان صفاته لو اغه عمل الله ته شرې اغه منډه پیاب له ستور سر اغه نن په هر حج دا لازمه کړه چې پد تقځه کې بس ستور سب وی پد تقځه کې بس پیاب له تدا غزیک وبا دندلی شوې جامینا چې منډه په ویدک سنجستا سونیه بي بیاج منډه دې جیک والے عمل الله ته وخښل او منګو پتاهول لازم کړی فلمه اشرفت عادت مروا ارکلا چې دار اوخته د لا پروا دی ریتا سامعت سوتنو وور دې دی اووازه یو واځي وور سره ش چپشا ش ا سلام علیک السلام علیک خدای کاړ به کليم زازو خو نوهه اسره په لیکه کړه خبر زازره کوي خو سره وی شب ش تريدو نفسا اراده و د خپل ځان سره سات میچ شب ش خو نو همت سمات یادې حق خدا به بی بیاجه فسبعۃ ائذن نبئ واردو همدارنگی اوج قادت میویدی ودا چې اګی د اواز, آواز. واوریدو بيبي حاج الله تاسو جو مخلوق کدا چې واوریدو او وان فقات میویدی بيبي حاج قد اسماء ګورا تاکي واړه دتا ځان ته تا واړه دا کچرت وی دا کتا سلا او سانس سر تا سره داس سو کوچ زم ما داس سو کی چ زم سره د خپل کو کو سره کولیک تعاون دا سلوکی صدق سووی چې تاسو هم دا وکي سما ستاون جو سوشتا ان کا ندکا صلک چتوی تاسو را مدد کرے شیوی مدد را سلوکی زکه سما بچي د تندنه صاحب الملك نجا على فرشته داواز د چرت اواز کوي چې خو... خو انسان نه کاريده اواذ د چا د حرز دو فرشتيو عند منبع زمزم چې غاد زمزم کې ولا روا دا فرشته فتح حساء بعقبه انت تستلكن سرا یعنی خپل پند وحلا سمکره لاسی را اخلا سولا او قال بجنائه یا رایو ای او بجنائه سمکر وحلا پخپل پر صرا فرشتی پخپل پندبانی سمکوالا یا پخپل پر وزربانی سمکوالا حتا تدی زحر اللہ قر قرشتی زمک لر احلاس کرو روحا باغذی که بخکار شوی یا قرشتی اخبا لخبا کون دا زمک تر آ وقتا پوری چه زمک کی وبر احکار شوی فجعالت تحویزوهو نشورو شا بی بیاجر چه بندی اچو اغیتا تحویزوهو راګي ورو دې دی وګور را اے دا وګړي کړه نو دې ځکه چې چا په راته وانو وانو دا سره طاره چې دا وګړو دلته نه شي علي دخل پهنوي دیوالو کې کړه او ته دې کړه ته جو اجازه دې شوې یو بدلې کې به بزګه څنګه کوم بیا کنوري وکني تا پاتره و چې دا خو جلتی نتيوب دې دا هميشه وي فجعت شروفه اسماعیل عليه السلام نور حاجر بی بی تو حووزوووو چرا گیروی دیو بولرا پتر قید حوز بانی د چاپی ری تب بندوا و تقولو بیدیا آکزا آبشان اکلا پخفلاصا وحمدارنگی یعنی گیر چاپی ری اوپر آجم اکول <سؤال> ہے چی دو بودی کرا جمکم اکر پر بچتے وجالت شورو شات داغو خنافې سقایا شوروفا بي بیاج چې ټکو نه بي اوبه لبه دې وګړه سلام ا ټول بي فيه سقایا خپل ګډې د وګيې داغې دې پوره اغستې چکم دوو ګډو په پای کې کې دا ورسدوه په پښتو کې ویل کېږي او هغه یفورد بعد ما تعارف او دی په جو شو بو هڅې ویل په څه د نورو په اړه شي سور د چا دا غست نه لا سوجي دا غنا په دې نورو په اړه شي او په رواتونو په دا سلاغلي به تر ما تعارف داندازه دا وی چدی بلل پهړو کوله چې سوربه بل په چې یو بل غسته نو دا ته مرتضا په نوري بالا زغن سرغنونه تزمكنه قال الله تعالی عنہ او قال پیغمبر دې صلوات و سلام یزي ته پیغمبر دې سلام روحو سيته رحم الله ام الاسماعيل رحم دیو بیاللہ بمورد اسماعیل علیہ السلام لو ترکت زمزم کچر تا دی پرخیوی اوبود زمزم او چاپیر تی دیوان ویوالی او قاری آئی دایویری دی لو لم تغرب من المائی کچر تا دی نوی تککڑی دوبونا لپا دوبونا لکانت زمزم وعین موینا دا بدا سم سم چې نا په دا چان سکه ټول دا بدا سي ووبه چې دا بدا سي چې نو دا بچار و چا ختم نه شوي چا کوم نه شوي دا چا به نه چا به نه دیوالتاو کوه راې کړ د هر کول زکات مو غو او به یو خاله لري نشي نو بي سلامي كبيبي حاضر تا د هر کول نه هه ها اوس په دغه قام له د نور ازيات چا د دې مخ نيوي نيوي كړي قاللاي و الفشر بطو وشكلي دا غینو او ارزعت ولدا اتهول کول دي خپل اولاد تا دا په څه کول کول څنګه په حاضر اوس کړي نو دو بوس کنو سرخو پایم پیدا شکنو نو آخو نو پایم ملاوی ده نو نو پایم ملاوی ده کنچه سنگر بیعاجی رو بوس کنی نو پایم باہی کی پیدا شو نو پایم کچلی آ پای شورو کنو آ پایی غزا هم دا هبو هم دی لندوانی هم پا کیره آخو بیم ملاورک لی آبو کن فیدا شتا زور سنگر آدھا غزا سنو فشاربت و ارزاد و لدا فقال اللہ الملک نویهی بی حاجرتا فرشتی لا تخاف حضیہ فرشتی و توی ما یری گئی تاسو دسنا دا خراب اینا ما یری گئی تاسو دا پرباد اینا دا کوئی چکن با خراب شو زو زمازوی د دیر مالا پیو نا نا نا چر یا لا تاسو نا خراب ای تو تو میرو گٹو اللہ دا څه ته دا څه مې وو ګټو کې ولا الله دا فرشتي پونډه الله دا فرشتي وزر چې زما کې لید اخلاص کو داینه چې وروته دا الله څنګه ما بازار نو کوينه شنو نو لخته نو سمندر نو دریا نو او الله پاغه څه ګټو کې دا غیر پاتو بو بندو پڅو توند داس کوله وعلى صوبه ان څنګه او فرشتي اورته وي جمهور د اسماعیل السلام الله تخافو زه بياريږي تاسو د تاسو چر د الله تخرا بي ارى ان ها هنا بيتا لله يبني يا ابن يا غلام وابو يقنا قد المقاب كه يوقور ده خاص الله له چې جولې بعد قر له د القا ناچه کم ما شم دستا پغیگا کده و اپو حو پلار دادا دی یو کور دی دالا او دا او کور بدا ما شم جوڑی چرا غرشی او دادا د بے به دادا د سو گو پلاری ابراہیم علیہ السلام ناپا گلابل زیرے ملا شو و این اللہ لا یوزیو آلو او بشک اللہ نبربادی قانون دادے اللہ نبربادی آلخ پل آل الله والا الله نخرابي قل او دوستا الله نخرابي وكان البيت مرصعا من الارض قربيه السعود تاخذ عن اليمين والشماري ابيت الله مرتفعا جدز مكانها فشاد يوي ديري قربيهتي بشارت ديوي ديري جراتي بده بيت اے چک کلابا د زید بیت الله اوثم کتر چاپه د ته غمدي او چھتی او دا خطا فاسد خود بیت الله خود زید بیت الله هغه چھت چاپه د بیت الله نہ چ کمزی هغه د خطا و چوبه بده یوز مل زنرات د خونو دو ما دوبه بیان خادے خاتے غمت الله پو چت میدان نہ نہ اب داس پٹ فتا خوضو عن نمینی وان شمالیهی ایچه باران بوشه کنه بخون نوسم چه بارانو شنو دباغ دغلا خنو برخوشی که که کنه باقی خوبنو ادری باقی پوچه تریا فتا خوضو عن نمینی وان شمالیهی نو... اووزی فتا نو نسی داو با عن نمینی طرف در بیت اللہ این دا بیت اللہ لخی طرف تاو کست طرف توبزی دا بارانه وبچ سلابن راشي او دا پونچت زه بيت الله تا كانت كذلك حتى مرضت من جرهم او اهل بيت من جرهم فكانت وا دا بي بي حالت په دا حالت کې کزان قومدار رنګي حتا اهدا حالت کې وا تل بچلې پيور قول او پيور قولې قلم داهنه غذا حاصلورا تر دې چې تیر شوا په دې یاو ټول کې د جرهم قبيله یا قافله به ته راځي او آلو بیتن مم جرهم یا یو خاندان د جرهم قبيله یو قرولا مقبلينه من تريقي کدا دی ارار واني د پاګلارت کدا باندي کدا یو مقام ده په مقام کې کدا باندي روان د جرهم فنزلو بی اسفال مکہ دو را دے پالان دی طرف دمکیب دمکی چکم لان دی طرف تا چکم لاروا پاغی تا دی رو رسیدل چا پاغی دی تیر دل نو فرعو بھائرن نو کولی دو دی قافلی دو جرهم یو مرغیب عائفا چاہی چکروا پدغزے اغه مرغې تابیده را تابیده په داګه او مرغې اغه چې تابې کې چې کوم دی کې وپی وقالو نمدې په خپل منس کې دې قبيله د جره ان هاذہ طائر لیدودو علی مرغې چکر وې پوبو باندې دس ماډمي کې چې دغزه کې وپدی دا کدا پرغیدا ستاویږي پدا غزه کې د ويا کې خدای ته کې شوې ده او د د لکه معاملې د چا چا پد چکروي هغه هم ته کې شوې ده د بچتم او لعهدنا به ازل واځي ومخوتری او پدې ګند باندې او مافي ماون خو نو پدې ځای کې وی موخو پدی زیدہ ڈیرمو دورا سوزیو رازورو دیجکو چھتو بنی نن دا مرغی سکی چې دا غزے کی تاویگی فا آرسلو جریین او جریینی لقلی گو دی جرحم قبلی یو یادو سڑی چھتا سنان شے او دا غزے اکورے دا مرغی اسن تاویگی مالی میگی دا چھتا غزے کی دو بوس پروگرام شے موسم راځم بل ما دی او کوه ارچه دل وکته د اوبو کسان نو چې وکته د التوبوي او د ملګري شول نه توبوي فرجعو بچانې وبوول دین واپس لاله تل قبيله تا فخبروهم مخطر کسانو قبيله د جغمتا شعام یلچنون دا پا دیجے کیو بری وا اقبلو و امو اسماعیل عندن مائی نرال غیب اغید دجرهم قبلی خلب بول دا غبو سرالال سر اغطردل تاکی شیوور سب جدیجے ترالل او موض اسماعیل علیہ السلام عندن مائی دا غبو سرخوا اوو تدی جازو خوفتا چه گره شد او پود دی انتظام سکوئے بے کنسته خو نئی گره شد اوپرا پیدا کری قانونوی دی جرحم قبیلی والاو بی بی حاجر دا آتا آزنین لنا آیات ایجازت را کے منتا پا دی جا کدر پا دی کدو چمنت پا دی شو دیو بوسرا اندز لیا عندکی چمنگا شو تاسرا پد دې کې حالت به بیاځل او څه ویل نه عام او تاسو شي مسئله لكه د اوازې ما او ژوند تاسو به د کراس لري وونه بازار لا بات لا حق لقم فلمه او دې کې دا کار وېره دا چې کېږي با سشتا صبح په دې و کوه صحه تلې او بګورې زما دي بیاځل ورته لكن ها ولکن لا حق لكم اغدریتی متشهدا همدا به قیمت دیلی بس کو یاد دی ها ولکن ها ولکن ها ولکن لا حق لكم فی الماء لكن به حق تا سنابو پوکی پوکی ساسو به سنای کارونو مت آره بیا با سو یو دتا دا خدای دې دې نبی دې صلوات و سلام فال فی ذالک ام اسماعیل و یحب الانس ته د اسماعیل علی السلام سا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> لکا امو اسماعیل و یا تحب دل امسنون دو تا امو اسماعیل علیہ السلام او دیخو خون انسانا شدد اوله سونه أغمى منهم قبيري وماتت أم صلاته تزوج فنکارته اگر ما شنت یو خزانه هم د دینه دا دې تنظیمه د جرهکبلي وره سره ام اسماعیل او ام لشفاء حبيبه اجه اغه لشفاء فچا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد ما تزوج اسماعیل اغه لشفاء نور سلام پزدارنا چھے نگاہ اکڑا اسماعیل علیہ صلات و سلام تو اسماعیل علیہ سلام نورس تو ابراہیم سلام رہا حالات مالونو دفل بچی یو تالعو چھے خبر اے غستیدہ چھے پر خود اے دلرا فلم یجد اسماعیل آن خبر اے غستیدہ آنکورنو ای د محمد اسماعیل علی السلام چې وی د نن د نور د حضرت ابراهیم السلام ته پوسو ک چې خواوند سشه ویاله نشته پس علی امراه تو عنا تقوز السلام د حضرت اسماعیل علی السلام دا انه تخل خواوند تبارک فقالت مو متحد حضرت اسماعیل علی السلام خرج یب تغیلنا وتلذ مولا سر روڑی پیسے ٹاکے وفی روایتنو پیور روایت کتا سراغلی دی چون کتا حدتی روکت دیا ختمی گینا دیرے کیا لگی یا لوگ کچھتا تاسو ویلئ چې ډېر ښه خراج یا پدغي او تللې چې تلپ مو د پاره سره ځتا وفي روات نو په یو روات کې هغه دی چخکار کوي زمندپاره چخکار کوي زمندپاره ده پاتو ثم <سلام> سعل عن عيشهم وهاتهم په بیت په دا غره نه په بار د ژوندای او د ژوند ته روه نو ته رکولای کې او د ژوند مسلتي دیږي اسماعیل علی صلاة و سلام خزت ایوید جو جلحمد قبیلی نوا فقالت نویا نحنو بشر نحنو فی زیکن و شدت و شکت او بصبر اوزنانو وارغا بصبریون کئی گورے فقالت نوید خزت منگا دیر پا تکلیف کیو نحنو بشر خورا تکرے اللہ تا وینہ نو منگچیو عجیب خبر اکلا آغتی تپوسکی ابراہیم علیہ صلات ورسلام چو وقم سنگتیری گی نو فقالت نویو تخزد اسماعیل علیہ صلات ورنگور نحنو بشرن یندیر پا بدحالت یو نحنو فی زیکن و شدت مندیر پا تنگ دستیو دیر سختی کی وقت تیرو بدحالت دی برا حالت وشكرت الوهي اشكاءتو کو اغتاب تخت الخاور قال ابراهيم عليه السلام توي فایزا جا سوچکا کله شرا شخا و مست اقرا اليه سلام قل لا ازماد تنب نا باغ بن سلام پیش کا و قول اول الوغتا چپاتل بدل هغه څوڅه د خپل دروازې هغه ته و چې د خپلې دروازې ترشل دې بدل کړه څوڅه دې بدل کړه اونه دا چې څوڅه ته تاسو سره وې څوڅه دې ته و چې د خپلې دروازې بدل کړه رب ماجا اسماعیل کلا چرای اسماعیل دې صلوات و شیا گویا کې دوه محسوس کړو شی صداسی کار شوی او چلی قدم من مد پارو باستیمال شوی آسو ایر جاگا آدم الغیبن فقال اوی اسماعیل سلام حل جا آکم منہ حدن خد دیوی آیا راغل او سوک یو کس او قانونم دارے چسلے کورتا لاشی یادیزی ترائیش یادی کسوک راغلی نو تلی راغلی او جیو کس راغل او, آو. رانی دائی بی دائی پتا بو سنکتر ای قدم دادا شیخم کذا کذا رازلی ومنتن بودا دا رنگ دارنگی بودا بودا مشه سړی راغته پوسې سمګنه دادا صفات څه سره نه تو پوسې او کله مننه تدارستا کې شش وخت سږه تو خاطرونو ما خبر ورته هغه بودا آتا ها چاغه دا غزک ته پاره ته هر وخت له دې چې کله به طرفه کې لري تته کو سبیا سما نو کوچه سازو سها د تک فایشنه څنګه دې فنتریږي زمنن مفاحت د تو نما خبر ورکاته انافي جوتن وشدت من به پو مشکت او په د الله فضل له اور د کمپریشن او د گوانی غریبی دا و با تنگی دا و بدلو گمرو شو کئی شیر صدر نئی گوانی پی سبری اوگلا دیو پیغمباوی ملک تیانو ہوا تیدا او دو بل پیغمبا ری خیرے نسیب شو بی سبری وخان اور سویلی وی بیگاہ میں بچو دا او صدا صدا امداد ہو گئی وی وی بگر کے خلق گردی تا د ترونو ما خبره وکړاته چې من به کوشش او تقدیر وکړم اسماعیل رسول الله وي او هل او سا کې بيشين هاي وصيته کړه تا ته پسې سلام تا ته یو ډا صحابره کړې وصيته کړې قالد بيوي د خزه او نعما ابدني طابا ن سلام زمات طرفنا طابا ن سلام وک تاسو سلام پیش کوم طرفنا وی ګولو ان چې هغه توا ویل عطب بابک چې بدل کی دن سل خپل دروازه بدل کی قال اسماعیل له سلام متویزاخه ابي ذا سلام پلازه امرته حکم کړي دي ان فارق کی چې زه کم تالره تاته تا کنا تا د خپل خجواله نه اوباسمت زما قابل نه تا به صبر کړه ال حقی بعهد کې زب وشا د خپل پلان سره ظفته نه ته طلاق نه کړي لره وتزوج بههم او شکر د یو پیغمبر خېری نصیب شو او د بل پیغمبر جداواله نصیب شو پس بی سبری ایلی سب نشتا و آن سلید. رکس آن سلید. دار نافذر نیوان. دیوی ایل ازبو یم جسن نشتا رو خلق رابانی خط پشید. صبح کپریل اولی و صبح خط چلاکی صبح کواه دار نافذر. و از دوید دا غیبی وزک دورکاتا مونزکا اولان سوالو کواه اللا چه دیده. وته زوج من احراء او نکاح وکلا او بیا ز کوټه نه شکرې یک زمې نه په زارون نشته او نه کپڑے شته سمدا څنګه وخت دی شکر دې چې په خپل اسونو ما الله تاسې موږ ار سو خدای راکې ته منګ وته زوج من احراء او نکاح وکړ دینه په لسرہ په لخصه وکړه تدا به ثعام ابن ابراهيم ماشاء الله نو وخت تر خدایو سه ابراهيم عايزه ده السلام دشوایل السلام کوړ تلالي چې په ده خزيو وکړه او داخیر شو په خزه د اسوایل السلام باندې فته پوسو کداغنا قالت سحل مقاردو به ده خزې خاته یې بتل خاموسو سلام کیفات سنګ حال استع او سنګ حالم چیرېږي وګيره کده هرې کباله وصال اره شوه يا او تو کوجو کبرالم علی سلام د حضرت اسماعیل علی سلام نا دقوم کو نا په دار د جنودو د تلکو د د حالت ندع حالت ندې خزي نهل په خیره فضل ده نحنو بخیرن مندر پخیلو وصاعتنو پفر اخیل کی وقتیرو ده اللہ فضل وحسان ده واسمت علی اللہ تعالی او سنائی ویل پالا باندی شدیر شکر ده یا اللہ شکر ده آسد ادا کری نوی ابراہیم علیہ السلام و سلامات و آمکم صلی خوراک ساسو قانتو بیدی خزی اللہ مکوخا خوراکو نظم اندوگو خیری حمم هذکا یا بغ ازمن دا چسمه خانم کار لذي اوغار چوکي وکړ کې سمه لاليږي او غوښته مي لاليږي او خپله وښوړم قال ابراهيم عليه السلام ته پوسوغه فرمایا شرابكم سديست استه سس كيو نكال تو يا ل الله ادب قال نو ابراهيم السلام ته دعا او ان الله ندارق لهم في اللحم والمي يا لا او چاودې لرا په وخه په دکو کې الله داوبو ل نورم سیاکا الله داوبو ل نورم سیاکا چې دا و کې قال نبی صلی الله و سلام ولم يكن يومئذ حد او له دې لرا په دارا کې ا په ایس یو دانہ د کوټی شکو کړلو دا را پکې نو واغ چور دې صبر وکړه زه چافه سنو نکرزه شنو وله غان له اندالم فيه او که چرته دیلا دا که چدانی مانو خدای بريبه نه کرے ته دعا به کول دیلا دا دعا او خیر او برکات مضمون ارشاد تانو کې فصلل کې خیر او برکت اچونواله سوګه الله تانې نوي غلا نه ودی مشتا غو نه ودی مشتا الله داغه په دعا او نه ارسه سيوال قالا نوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يذلعه ماعذ